bazken orduko bat ere badugu onan inguruan eta bilduko bozera maila oinartze meitxena dugu oker ez danago eta telefonoren beste muturren oinart gato egordion Kaijo egordion bai Bero bazken ordukoa diot izan ere gaur bertan esperiente horiek ez da ba, formatu digitalean ikusteko edo eskuratu ahal izateko berriz ere eskaira ofiziala egin duzue Bai eskaira ofizial bat bigar e, eskaira ofiziala formatu digitalean ikusi ahal izateko aurreko batean uztailaren 30an egin gelunari jarraipena emanez eta azkeneko aste hauetan eta hilabete hauetan egindako lanari jarraipena emanez azkenean e, txosten tekniko eta juridiko bana eskatuz, ba, benetan e, uste dugulako horiek e, oinarri izan daitezkeela guk esaten dugun ba, lan hori eta eskubidi hori bermatu egiteko beste PES NAGASITAMO DILAKO GURETZAKO. E, Joanden hastean alkateak udalozoko bilkura horren ondotik, bero, ba, bere harridura agertu zuen, eta ez zuen osondo ulertzen, zertzen eskatzen zenutena, e, zailtasunak e, teknikoak zirelazion, modu bat entzien bestean, argi dagoena da, e, zuek oposizio lana egiteko, ba, informazioa behar duzutela, ez da? aski argiago oposizio lana daiteko eh, informazioa behar dela eta informazio horretara iristeko eh, bideak behar ditugula eta momentu honetan oztopak ditugula eta ez eh, dela iristen nahi dugune moduan eta ez ditugula sarbide horiek ba espedienteak eh, formatu digitalan ikusteko aukerarekin eskaera eh, alkatea esaten duenarekin eh, berak oso ondo ezagutzen du zein den eskaera eskaera eh, Uztailaren 30ean egiten dugun guk egiten dugun eskaera argia da eh azaltze e, aukera baldin badugu nola egin mergun eta ez daolin badugu martxan jartzea guk aukeratu gutzeko eta teknikoki eh ba uste no, arazoak egon daitezke la diribor regatikan ematen dugu korrats eta txosten tekniko bat eskaten dugu badakigulako ez dago larazorikan badakigulako udabetean lanean aritzen diren langile badaukatela aplikazio hori Gobernuak badaukala aplikaziori, tabu besterik gabe, hori eskatzen dugu, bera hirrituzten, medio berdinak lanean, gure e, lana buritualizateko, e, eta dira eskatzen duguna talkateko, oso ondo ezagutzen zein behar gure eskaria. Uh -huh. e, Izanare oinat, gaur egun espediente baten informazioa behar baldin babuzue, zein da, eman behar e, dituzuen urratsak zein zu dira? Ba, eman behar eskaera egin, eta eskaera buruzeko e, delegatu jaune andreari ere luzatu dugu teknikoari, espedientea dagoenea arlora joan, eta espedientea begiratuta bertako dokumentunen man nahiko bagenu, genan e, fotokopiak eskatu, eta bertako langileari ezkatu barko benizioke espedientea e, horretako dokumentuen fotokopiak. Beraz, langile bateri, lankarga balgeitzen ari dugu eta guretako ere, alde batetik bestera mugitu beharreko lan ere, Gaiten zaigu ez, azkenean gure bulegotik, lan ere mutikan begiratu edo e, lanean aritzeko aukera hori eta aukagu, jakinik goberluko kidek hori badutela, beraien bulegotatik anean, ezperientetara sarrera badukatela, eta ez dutela hibigi barra, alde batetik bestera mugitzen, eskatuz, eta azkenean e, guri kontrola egiten zaigu, Ba, pelako benetan zerta zer begiratu nahi dugun, ze eskatzen ditugun, horretan azenean oposizioaren lanaren kontrolare badagola esan H, hmm, e, kontrakoa eh izan beharko litzakenean, ezta? Bai, azkenak kudeaketa da, eh, kontrolatu bar dena, kudeaketan gobernua dago eta gobernuaren lana azkenean kontrolatu bar duzuena, hori dikamazu, zerta nahi diren eta hori gure lana egiteko, oposizioko lana egiteko eta herria aurrera eramateko taldekatak ere plantatzeko ezinbestekoa da azkenan kontrolagin eta proposan menak egine izahalizateko aukerare informazio informazioa ukita, nozke? Oinart, azken puntu bat, e, aurrako hasteku da losoko bilgurara, etzineteen joan, guztia salatzeko, eta iragarri zenuten etzinetela e, berriz ere joango, ba, eskabutakoa lortu bitartean, e, jakinda e, berezik hilabete bukaeran, oda kontuak izango direla ez daba iragai, gauzak luzatu ezean horla segituko guztu, eh? Gu gurean mantentzen gera eta argitagarri izan denuen eh egindako agerraldian bai gure taldeak eta baita hisseko dirunak berak ere borondate politikoa da. Momentu honetan e, udal gobernuko bi taldeen gainean dago pilota, beraiek daukate eh guk osoko bilkuretara joateko e, erabakia aldatzeareko almena beraiek daukate guri espedientetara sarrera emanez badakitelako osoko bilkurara joango garela. Eta beraiek gaukate e, almen hori, beraiek eman mar dute urratxori, ukarri eta garri ezan bai genuen e, borondate politikoa dela, eta gaur egin dugun registro horrek ere, azkenean, beste oinarri bat izango da, erakutxe dezagun, bazkenan onen azean guztia borondate politikoa dela dagoena, eta beraiek girela, udal gobernuko bi alderdiak girela, guri, sarrera e, oso patzen digutenak, eta gu oso kubiklura azkateren, e, bueno, ba, e, ara, Azkenean e, beraien esku dagoela esan dezakegu eta arairela arduradunak urrats hori eman edo aldatzeko, gurera bakia aldatzeko aukera daukatenaz. Ongida ja, Oña, Zemitxaina, esker milla goren ongi baitakit eh harrapala da ne, bote prontoan harrapatu zaitu dala, mi esker. Ba, mi eskerzuei. Ondo izan.